Kila fani au kila somo lina vitabu 10 10 au vitano vitano. Uweze kuhifadhi daabu yote uwezi? Hao ni watu wengine ama mwenye kipao kikubwa. Lakini sisi hao kawaida kwetu Utatabika na umri wako utaisha. Haya ufanyaji. Chagua kwenye fani hii ni hifadhi kitabu hicho. Fani hii hifadhi kitabu hicho. Fani hii hifadhi kitabu hicho basi. Halafu kirudie mara kwa mara kipiti ikifungue masaa ikifungue ikifungue kwenye pointi hii kuna ma, kuna vipengele kumi cha kwanza cha pili cha tatu cha nne mpaka 10 kielewe. Kwa hiyo ile beti au ukisoma kile kipengele kichwani mwako unajua hapa kuna mambo 10 yameelezwa mpaka 10 la kwanza la penna, zaka na liorioti na dalili zake na ufafanuzi wake. Kila siku naeno unavumbua na uzidisha unazidisha faida kwenye hicho hicho kitabu kidogo kila siku. Wewe tu. Kila siku wewe unaandika tu kitabu hicho kidogo hicho hapo ndipo unaidhibiti elimu kwenye elimu ya hadith una vitabu yako viwili umevihifadhi au kimoja kwenye elimu ya nahau unataka kitabu kimoja swarfu si fiqh tabu kimoja sunni tabu kimoja kimoja kimoja tu hicho hicho hifadhi kile ambacho ni kifupi Allah kikuruhusu uwezo wa kusogea sogea mbele tafuta kitabu ambacho kama kifupi kimeshakaa vizuri chakielewa sogea tena mbele njoo kati na kati ukiona kimeshakaa vizuri nacho sogea vikubwa basi ishi hapo si Hii ni katika moja ya njia kufu, ya kukusaidia hili Mfano wewe leo hii unasoma katika somo la nahau kitabu cha matnu manzuma tulimrid kalamu hum mufidu musnadu. musnad wal kalimatul lafdul mufidul mufrad unasoma cha tamishi. kina, kina andika pembeni andika ni sauti iliyokusanya baadhi ya herufi za hijai kuanzia alifu mpaka ya na kwenye lafuhi imetoka ishara hayohusiani na lafzi e, kuandika inayohusiana na lafzi haya kwenye neno hilo moja lafzi gazi pekee tunatoa vipengele vyote ukifanya hivyo kwenye so, kwenye mlango mmoja utajikuto na daftari mmoja umeujaza ukiuelezea mlango huo mmoja peke yake Halafu vyote unavihifadhi katika akili yako umevi unavijua hivyo ndio ile sasa Lakini tu al kalamu, maneno walafdhu nitamshi al-mufid lenye kufaidisha tumeenda ku, zako kila fani hifadhi kitabu ambacho ni kifupi halafu kianze kukifungua kidogo kidogo Sijui kama elimu za kizungu ziko hivyo lakini elimu za dini nataka hivyo elimu za dini zinahitaji hivyo misingi itakusaidia ku, kusogembe hasa kwenye upande huu wa vitabu kuna vitabu vingi sana na kila mwanae chuoni ana ana ana, ana, ana, ana, ana zake au ana zake mfano kama sisi tunaosoma hapa kwenye elimu ya fiqh elimu ya fiqh Tunaona kitabu cha mwanzo mwanafunzi anachotakikana akihifadhi ni Matun Abdul Asha. Apa kitabu wa kifadhi chote. Chote akimaliza Matun Abdul hapo kwake itakuwa ameidhbiti kwa masala kwanza amehifadhi na ameelewa. Kisha kilichobakia kwake ni kufungua na kupanua sasa yale maelezo. Yeye mwenyewe mambo mwenyewe kwa kusoma au kusomeshwa lakini tayari kwenye akili yake ana kitabu ambacho ni matn Abdul kwenye ni ajrumia iliyoshereheshwa kwa manzuma talamridi bas ajrumia iliyoshereheshwa kwa beti na kitu au 400 azisome zote azihifadhi zote kisha aanze kuzipitia kidogo kidogo anazifungua na zifungua kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala wanafunzi huyu akisoma kitabu hivi viwili kwenye fani hizi mbili tu yake kwenye hizi fani atakuwa na upeo mkubwa kuliko hata aliyesoma vitabu Sita saba ambao hajavihifadhi haya kwa uelewa wewe kwa kanuni anaeleza kwa uwelewa wewe unaeleza kwa kanuni umemzidi sehemu kubwa sana na aliyeonja hili linalozungumzwa hapa ana ukweli wa kuyasemia kwa watu. Kwa fani kuna vitabu vyake. Sasa ki ni vitaje ni vingi. kwa kwa sana ambayo Katika kanuni za tano au kanuni ya tano inayoweza kumsaidia mtu anayetafuta elimu jam'un nafsi lit fala yushattitu haya minan ni kuikusanya nafsi kwa ajili ya kutafuta elimu aikusanye nafsi ikae mahala pamoja wakati kutafuta elimu asivunje wala asitawanyitawanye yamina washimala falayushattituha yamina washimala nafsi yake wakuwa we ni mtu ambaye ya kutafuta elimu kwamba kutafuta elimu ndiyo njia yako na ndiyo desturi yako basi ikusanye nafsi yako bali usikubali nafsi yako ikaridhia uduni usikubali nafsi yako ikaridhia nini uduni nafsi yako inaridhia kukufikisha kama nafsi wewe unakubali hofu na malengo fulani basi nafsi yako usiikubalie kukurudisha nyuma katika uduni wake pambana ikufikishe kule utakao wewe kila siku kaa na tafakari wapi elimu yako imefikia ni vipengele vingapi wewe vikielimu unavijua dalili ngapi wewe ambazo zinakuhudhuria kwenye akili yako mpaka uende unapanda kidogo kidogo kwenye jambo la elimu na katika hili la kuweza kukusanya nafsi pendelea sana kutaka msaada kwa wale unaowaamini katika marafiki zako Najamaa zako wale unaoamini msaada mara kwa mara mara kwa mara ukiona nafsi yako na shuka chini kama vile hima napotea oma msaada kwa nao pita nao kidogo na naona aibu mimi kumfuata fulani asi unaona aibu usiseme hai. kwa sababu ithnani la taalamaan watu wawili hawezi kupata elimu watu wawili Hawawezi kuipata elimu. Mtu wa kwanza mtume anasema almustahyi mtu mwenye kuona haibu walmustakbir mtu mwenye kuona kiburi. Hawa wili hawezi kupata msaada kwake. Na sio tu, ni mdogo kwako kiumri muombe msaada. Emniambi bwana ili jambo likoje hapa na nafsi yako. Hata pale napotaka kuona kwamba ah nikimfuata huyo nitakuwa nimepata ibane nafsi yako naenda ah ni kwangu vipi nikaisome kwake ibane nenda kasome kwake Taka msaada kwenye jambo lako jambo usioni haya katika hilo tena tu ewe fulani nisaidie kwenye masala haya ufafanuzi wake au nipe marejeo ya Korani au ya kitabu ambao umeisoma na vinginevyo au niambie hapa mwalimu alifafanua vipi Mwaambia hayo maneno. Yaani hayo maneno yanaonyesha ya, ya kwamba nafsi yako umeibana na haujaridhia ikurudishe chini. Kwa sababu asili ya nafsi haipendi kuwa dhulimi. Nafsi inataka ya tarafu, yani juu, itukuzwe, ipewe heshima, watu waijali, waione kama ina umuhimu na inavutaka yenyewe nafsi. Sasa kwenye mahala ambapo inaonekana itadhalilika yenyewe kubali kasawai ha ibani hapo kakae kwake ulizia kwenye katika vitabu vizuri vya mwanzo kosoma ta'limu ta mtanga ama shariki fayanbaghi ay ikhtara almujaddal walwaria -wari, wal ama kwenye kutafuta rafiki basi mwanafunzi ya mpasa ayختار المجد والورع amtafute mwanafunzi mwenye jitihada na mwenye uchamungu wasahib altabi' almustaqimi na mwenye tabia iliyokuwa nzuri imenyoka amtafute mwanafunzi rafiki namna hiyo makhtiaru alshariiki an yakhtara almujadda -al -al walwira wa sahibat tabi'il mustaqim kisha kasima wayafira minal kaslani amkimbie rafiki mvivu wanafunzi amkimbie rafiki mvivu walmikthara namunyukithidja maneno mengi ukimbie walmufsida na mwanafunzi mwenye kuharibu mambo akipiwa hili kaharibu. akisomea hili kaaribu yani ni mharibifu kwenye kusoma pia hana uimarau wote bali pia akasema wal fatana. na ajiepushe na mwanafunzi ambaye ni fatani kazi yake ni kueneza uembea kuchukua hukulu ta hukulu jiepushe na mwanafunzi huyo kwa sababu kila rafiki kwa rafiki huwa wanaigana fa kullu qarin bil muqarin rafiki wa rafiki huwa anaigana wewe kana rafiki yako utaona mkaeni pamoja mshikamana hivi Ima wewe utamuambukiza tabia au yeye atakuambukiza tabia kuna vitu tatakuwa naiga kwake au kuna vitu tatakuwa naiga kwako marafiki Na yako hivi hasa rafiki akishakuwa ni mvivu hii yeah, masomo yake ni mambo tu ya stare stare tu. tu lazima na wewe. Akikana we ma, mbali mbali sana ambayo sio ya kielimu. Lazima akutoe tu katika hiyo hiyo kwenye pia. nyingi toka hii na hii, toka hii na hii kusoma hakuna ah huyo muepushe naye muda kwa hiyo katika mambo ambayo yanayotakikana katika kanuni zako za kutafuta elimu ni kuikusanya nafsi nimesema nafsi kawaida yake inapenda ta'ali yapenda ifike manzira ya juu huyo yanyuliwe itukuzwe nafsi nitaka Haipendi dania, haipendi kushushwa chini. Kwa hiyo ukiona nafsi yako inaanza kudumaa, inajitia sindano kwamba ah wale watu bwana sijiimekuaje? Yule kawa hivi, tusini nisi, kusoma kwake, atanienda kunionyesha kwa watu. Ukiona nafsi yako inakubana kwenye hilo, wewe iibane, iambie na kwenda kusoma kwake, na kwenda kujifunza kwake, na kwenda kumuuliza. Basi Usio ni haya watu wawili hawapati elimu mtu mwenye haya hawezi kupata elimu kabisa anaaibu hawezi kupata elimu ndasukumwe kwa nikienda kusoma kwa watu nitadhalilika Watandogosha nitaonekana sina chochote mimi na mwingine mwenye kiburi tu kiburi kinamsukina msumbua iweje kwa wale watu iweje mimi nikakae kwa yule iweje mtu mwenye tuka ingia, siku, juzi juzi ni suna, manha, juzi juzi. na mambo mengi mengine na ni nafsi yako kidera hua watu ikafikia uwezo kusoma kwa yote unakuwa wewe na mwalimu na wewe mwanafunzi fil wahdahu kharaja wahdahu kama anasema yoyote atakayeingia kwenye elimu peke yake atatoka peke yake undakhala fil wahdahu atakayeingia kwenye elimu peke yake maana hana mwalimu hana ustadhi anamuelekeza hana shekhi anamuelekeza je mwenye akajiingiza dumbui haraja wahdahu atatoka peke yake hmm. hataelewa chochote kwa lazima kibru kiweke pembeni soma Musa aliyesalam alijua kwamba hakuna munyi elimu katika zama zake mithili yake alijua hivyo lakini alipoambiwa kuna abdun min ibadina kuna mja katika waja wetu tumemuilimisha elimu kukuzidi wewe cha kwanza Musa wangu nipeleke na mimi kasome kwake Ni, nipe ruhusa nikasome kwake ya kwenna, kuhadri, khidri. Kibir, kwa, kwa, kwa khidri lao angelikuwa na kusoma kwa wahi kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa allah lakini musa kahinda lakini ni kusoma kwake pia Musa aka shinda na Subira Subira ikamshinda kabisa na ndio maana Mtume swala sala amnasema law sabara Musa ibn Imran alayhi salam law Musa yefundishi Kwa nimefunywa kwa Allah subhanahu kwa yale matukio yalikuwa kiafanya hadhari ya kumuua kijana ya kutoboa safina ya kuyanyua ukuta na mengineyo mengi tu yale yote ni elimu hasa Musa pale akawa kinaa sawa twende tu toboa tu sasa tu sasa tu tangibuka nyingi sana لكن mahaliyo shaidi Musa alifuna kusoma kwa khadiri Musa ni nabi na khadiri ni abdun min ibadillah mwanafunzi katika mambo ya muhimu sana katika kanuni aitoe elimu kutoka kwa mshehe aichukue elimu kutoka kwa mashekhe walimu na katika hili mwanafunzi anafaidika faida nyingi sana miongoni mwa hizo katika faida ambazo mwanafunzi anafaidika kusoma kwa mashekhe ni faida zifuatazo ya kwanza ikhtisaru tari kwanza anapunguziwa safari yani safari ya kusoma inapungua badala ya kwenda kuanza kufungua vitabu vingi hivi na hivi aangalie kauli ni nguvu na kauli ipi na kwa sababu gani kauli hii ina nguvu na ni kauli dhaifu na ni kwa nini imekuwa kauli yake ni dhaifu badala hey, yote anaenda na kunja goti tu ya mwalimu mwalimu anamwambia ka, jambo hili kauli yake ni kauli yake nguvu ni hii na sababu zake ni hizi basi safari ndefu ya kufungua mavitabu 25 mwalimu anakufupishia tu anakuambia masala haya kaulu rajih ni hii hii ndio kauli sahihi na, na, na, na, na dalili yake ni hii faida kwa faida ya kusoma kwa mwalimu mwanafunzi anafunguziwa safari faida ya pili fil idra anakuwa na haraka sana kujua anapata uharaka wa kudiriki na kupata Mwanafunzi anapokuwa anasoma kwa mwalimu kwa hakika anavijua vitu vingi sana kwa haraka kinyume lau ataenda atasoma kwenye vitabu yeye peke yake kwa sababu kwenye anaposoma kitabu kuna wakati zinampita yeye mbele yake ibara mbalimbali zenye kumletea utata maelezo fulani magumu magumu Kwa utaona kabisa kwamba hapa anahitajia yeye ye Uzingatiaji na kuzurejea mara kwa mara zile ibara kiasi cha kwamba akifanya hivyo atakaa muda mrefu sana akisoma bali anaweza pia akachukua muda mrefu lakini akafahamu kinyume na makusudio ya kile kilichoandikwa lakini kumbe mbele ya mwalimu lile jambo kwa haraka sana basi limeisha ilo. na haya unafunza kusoma kwa walimu iko hivyo mambo ambayo likuwa uwezo kuyafahamu tafsiri ya maneno mbalimbali uliko uwezo kujafahamu ukisoma kwa mwalimu dakika sifuri tu tayari ushaejua kumbe hivi mimi niko nasema kadhaa kumbe sio hivyo ni hivi tayari kwa kusoma mbele ya walimu katika faida yake ni mtu kuelewa kwa haraka sana tatari rabtu bainatulal ni kufungamanishwa yani mwanafunzi anafungamanishwa kati kati yake yeye na wanaowazuoni walezi na wanaowazuoni walezi yani, namna na mwalimu mwalimu anakufungamanisha wewe na wanaowazuoni wakubwa wakubwa mara unasoma kibara hii hii mara mara mara visa vya Azhad mara kan Unajikuta we mazungumzo yako yote, masomo yako, mambo yako mengi sana. Ya, Ukiyazungumza au kija katika akili unayafungamana na wanawazuoni. Jambo hili la mwanawazuoni fulani, jambo hili ni na Sheikh fulani, alimu fulani. Manaki kazi aliyofanyia mwalimu amekufundisha jambo, kisha wakati huo huo Amekufungamanisha wewe na wanawazuoni wakubwa waliopita walezi. ndiyo maana ibn al-sayyini anasema yanapaswa yan mwanafunzi amtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala kisha pia atake msaada kwa kupitia wanafunzi kwa sababu kule tu mwanafunzi kujisomea peke yake na kufanya muraja peke yake kuna hitaji muda mrefu sana kinyume ikiwa atakaa mbele ya mwalimu akao mwalimu huyo anambeinishia yeye, anamfafanulia yeye, anamuonyesha njia mbalimbali Yeye na hili linasemwa Mankana daliluhu kitabahu hu au kitabu. Yule ambaye man kana daliluhu yule ambaye kitakuwa ki dalili yake ni kitaba au kitabu, kitabu chake. Nani muongozo mkubwa ni kitabu chake. Fa aktharu min sawabi kukosea kwake ni kwingi kuliko kupatia. Yaani yule ambaye shekhi wake ni kitabu. Shekhi wake ni kitabu. Kupat, kukosea ni kwingi kuliko kupatia. njia bora Mwanafunzi asome ilimu kwa mashekhi. Wao ni mashekhi wote mnao wajua wa nyinyi. Hao wote wamesoma kwa mashekhi. Yaani elimu kwa mashekhi. Kwa hiyo elimu ambayo anayosoma kwa mashekhi ni elimu kwanza yenye, yenye yenye yenye yenye kuaminika pia unasoma kwa shekhe ya umalimu ambaye Anaaminika dini yake, da'a yake na elimu alionayo kuliko kusoma wewe mwenyewe binafsi kuliko kusoma binafsi hizi ni faida tatu zinazopatikana kwenye kusoma ilimu kwa mashekhe na sisi tunapenda kuambieni wanafunzi mara kwa mara kwamba katika vitu ambavyo sisi tumegavilika sana wanafunzi ni kuto kutumia fursa za kusoma mbele za watu. Yaani ule fursa ile ya kusoma kwa mtu. Watu wengi huwa tunaifanyaje tunaipoteza. Katika soma shekhi. Tukipata khabari, kuna shekhi, kuna alim, kuna funani kaja au wewe uwezo no, una kusoma kwake, unakuta mwanafunzi nadharau, wanapotezea tui au palikuwa na masafa madogo kutoka kwako paka kwake ni sehemu mdogo tu lakini ukalipoteza hilo jambo kaliacha kabisa yupo yupo yupo yupo yupo yanamkuta mkuta waanza kujuta kweli niapoteza umri wangu mkubwa sana Ninge na wao ningekaa na fulani, fulani ninge hata sehemu fulani mashehe ni watu muhimu sana kuna jamii Mtu mmoja anaweza akabeba fikra za watu hamsini au 100 mtu uyu. Mtu mmoja tu anabeba fikra za watu hamsini mia kwenye jambo la dini Kwa katika moja ya vitu vya muhimu sana yule mwenye fursa ya kwenda kusoma kwa mashehi mbalimbali aitumie fursa hii kabla haijampita Dunia hii ipo tu na walioitafuta wengi wameniacha lakini katika alama za qiyama ni ay yaqilla alilma wa yakthura الجhali, au wa yakthura aljahl kupungua ilimu na kukithiri ujinga katika alama za qiyama na miongoni mwa alama za kiyama ni Allah kuwafisha wajuzi mmoja mmoja nakufa mpaka hiyo wale wajuzi wote watakapoisha yatabaki sasa le mabumbumbu kwa jinga watu watawafanya wale wa jinga ndio wanawazuoni sasa kuulizana kwa nini yetu tunasoma kwa fulani kwa nguzangu, hizi kama kuna mkono lakini hizi ni miongoni mwa kanuni mtu akizitumia moja tu katika hizo kwenye kutafuta wake elimu itakuwa ni kanuni tosha itakayeweza kumsaidia kupata elimu na kuhangaika kwa njia nyingi mtu akamjiuliza mimi nifanyaje mimi nitasomaje chukua tu ya hili kazi yako soma kwa ajili ya Allah tumia maombi maana kwa Allah jitihada ifunge nafsi yako wallahi dunia natamaniisha sana dunia natamaniisha vitu vingi sana kiasi ya kwamba watu tunakosa muda wa kusoma basi wewe yote hayo, wewe, hayo yaati kwamba waachi wa tafuta dunia lakini الله سبحانه وتعالى yangu tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala aturzuku ilmu iliyo kwa manufaa الله tujali ikhlas na natafuta kwetu ilmu wa الحمد ala nabina muhammadin